Kisambrus főigazgató, üléget kívánok! Legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfej YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalát és a gondolják, akkor támogassanak bennünket a Patreonon által. Még egy beszélgetés lesz ebben a hónapban, jövő héten csak leveszem a hangot. nem fontossági sorrendben rengeteg dolog van, amiről beszélgethetünk. A 12. kerületi turul, az ki? A tulajdonjogilag? Ha jól értem, akkor a kerületi önkormányzaté, hiszen ugye ott volt egy ajánlat, hogy azt megvennék tőlük és elszállítanák onnan. Ebben gondolom, hogy a 12. kerületi önkormányzat tulajdonában lehet ami az ötödik kerületben van, az a második világháborús szobor. Az ki? A fő, hát, az viszont szerintem, az nem a főváros tulajdon, ha jól emlékszem, de ugye nemzetközi szerződésben van rögzítve annak a gondozása, de az... Nem a, nem a, nem a szabadság, ja, ha nem? Nem, hanem a másik. Amit, nem, amit az éjszaka leple alatt... A vannak ja, vannak. A fő, az a felszólítás alól, igen. Nem tudom azt őszintén, de szerintem kell a citadella... Kinek a tulajdonában van a citadella? A citadella az szerintem állami, de maga a szobor, az emlékmű, az viszont a mi álláspontunk szerint a fővárosi. Ember érti azt, hogy ezek a tulajdoni viszonyok hogy alakulnak? Hát ugye azért ezek nem egységesek, tehát hogy ilyen alapon a, utcá, a házak sem, egy tulajdonban vannak, hogyha azok önkormányzati tulajdonok vagy állami tulajdonok. De milyen lehetőségek vannak? Már milyen szempontból? Szabor tulajdonát illetően. Hát az, hogy milyen területen áll ki a tulajdonosa, aki építette, kinek a vagyonkezelésében, van, ezek nagyon eltérő dolgok lehetnek. Tehát ebben az, hogy ezek nem egy kézben vannak, tehát attól, hogy ma Magyarországon nincsen hogy a szobor tulajdonos, önkormányzat, vagy a szobor állam, ez szerintem még önmagában rendjén van. Az a fontos, hogy tartsuk be ezeket a tulajdoni viszonyokat. Tehát, hogyha a felszobodás ez valaki hozzá akar nyúlni, akkor tartsa be azt, hogy ez kinek a tulajdonában van, és tőle kérjek hozzáengedni. Arról, hogy a kormány tárgyal a jogörökösekkel? Nem, és érdeklődve nézzük, mert mi lenne, hogy a tulajdonossal is tárgyalnak. Ami a fővárosi önkormányzat, ugye ez, amikor felállították, akkor a ugye, tanács volt, tehát akkor a tanács kezébe adta át az akkori e, köztársasági elnök, és hát azóta is a fővárosi tanács, majd utána a fővárosi önkormányzatnak a könyveiben van nyilván tartva, mint Tehát Ebből következőleg ez a mi tulajdonunk, ez nekünk kellene bármilyen átalakításhoz hozzájárulást adunk. Ezek fontos kérdése? Szerintem szimbolikus kérdések, és nyilván valakinek a top 3 ügyében van benne, és azért nem is szeretem ezeket a, e, mi, a mi a top 3 ügy a, ugye általában, mert az emberek olyan mértékben differenciált élethelyzetben vannak, hogy simán elfogadom, hogy valakinek ez a top ügyek között van, mások meg azt legyintenek rá, hogy ugyan már hát kitérdekel a történet. Hát. Én nekem abban a szempontból fontos, hogy azért egyrészt Ennél az emlékműnél van egy tulajdonjogi kérdés, amit azért illik betartani. Másrészt pedig van egy olyan kérdés, hogy megváltoztatnák alapvetően az emlékműnek a szimbolikáját, jellegét, vagy legalábbis is hozzáadnának egy olyan elemet, amit eredetileg nem volt. Ennek kapcsán volt tiltakozás, és nem csak az önkormányzat részéről a toajdójog szempontjából, hanem hanem budapestiek is tiltakoztak, hogy hát mi lenne, ha társadalmi vita lenne, és hát nem látjuk, hogy ez a társadalmi vita bármilyen módon is zajlana, hanem azt lehet olvasni az online lapokba, hogy a kisfaludi örököseivel, mint az emlékmű alkotájának az örököseivel egyeztetnek. 2021. augusztusában, az nincs itt, de olyan nagyon messze, a Fővárosi Törvényszék a Budapest Főváros Kormányhivatalának adott igazat ítéletében, ami szerint jogsértő a 13. kerületi Horn sétány elnevezése. Nem jogsértő az elnevezés, ez egy masszív csúsztatás, Ugye itt arról van szó, hogy a kormányhivatal szerint ki kellett volna kérni, ki kéne kérni a Kudomás, kudomás Akadényi Véleményét. Igen. igen. És most erre adott egy Előterjesztést Igen. a Fidesz, amiben szeretnék ők ezt átnevezni. Est is rá szok Ugye azért ez fontos, hogy a 13. kereti önkormányzatnak, és ez is egy törvény, a 13. kereti önkormányzatnak a véleményt ki kell kérni ennek kapcsán, ez nem történt meg, tehát hogy ebből érdemben dönteni nem fog tudni a közgyűlés. És mi van ebből a hornyula sétálnyal, a nevével? Hát a, nekem semmi, hanem a kormányhivatalnak volt, hogy szerintük ugyan e az elnevezés esetében, hogy a kételj merül fel, hogy az előző rendszerek fenntartás... Pótolható az MTA-nak ez az állásfoglás? Nem pótolható, megmarad a név, nem marad meg a név. Hát pótolható lenne, hogy egy új eljárás kezdeményeznénk. Ugye ezért furcsa is a helyzet, hiszen jelenleg az történt, hogy azt mondta a bíróság, sem is a kormányhivatal, nem a bíróság mondta ebbe a tekintetben, hogy ö, ö, nem volt szabályos az eljárás. De egyébként, hogy most mi a jogi helyzet pontosan ezzel a dologgal, azért az még vitatható, hiszen a névtáblák azok talán még most is kim vannak, hiszen nem arra szólította fel, a, hogy ezeket le kell szerelni, hanem arra az a, az a döntés született, hogy ezt egy új eljárás kellene ebben az ügyben lefolytatni. Ha a 13. kerületi önkormányzat kezdeményezi, mint kerületi önkormányzat egy újjárást, akkor nyilván a fővárosi önkormányzat ezt letartóztatja. Kis, nem te. kezdeményezik? Hát akkor nyilván nélkülük ezt hiába. Tehát, mint ahogy a Fidesz kezdeményezése is csak egy politikai bluff. Ha az... nem kezdeményezi, akkor a jogi helyzet az, hogy maradhat. Hát ha nem kezdeményezi, akkor a jogi helyzet nem egyértelmű, hiszen azt a rendetet azt megszüntették, de ettől még az utcatáblák kín vannak. De ez jogi Nem dolog. lakik senki abban a területen. Hát Ebből a szempontból ennek komoly jogok következményezi valljuk. De ez szimbolikája van. van. Szimbolikája van a dolognak. Ezt a szimbolikát próbálja most más oldalról megkezdeni a Fidesz, aki nyilván ezt nem olvasta a törvényt, a 13. kettő önkormányzatnak 9 Nagy Nagyon olvasta, ezt... nem hiszem, hogy ez nagyon befolyásolná őket, a szimbolikánál nem befolyásoló tényező a törvény, néha a szimbolikán kívül sem. Mondjuk azért szerintem ez nem igaz mondat, mert hogyha így működnénk, akkor a jogszabályokat rá mindig azt tudnánk mondani, hogy ez csak szimbolika is. Akkor... Nem, nem, a szimbolika és a törvénynek van egy nagyon furcsa viszonya. Nem, én nem azt mondtam, nem azt vitattam, amiről ön beszél. Én ez én nem is csak mondtam, szimbolika. A 13. Az... keti önkormányzatnak van joga, hogy ő elsődlegesen döntsön arról, hogy milyen utcaneveket szeretne, és majd ezt kezdeményezni. Ezt értem. Ezt szerintem ez így rendjén van. Um, mi a véleménye a túróvédetényi válintásáról? Hát ez láthatólag, ez egy ügyes próbálkozás a kormány részéről, hogy beleszóljon ebbe a vitába, vagy tudom, pozíciót foglaljon ebbe a dologba. Azt hiszem, hogy nem így kéne ezeket megoldani, mert ezek megint csak arról szólnak. Hát, hogy jogi értelemben megpróbálnak be, betenni a lábukat, és akkor ezzel. Betették? Ebben megfogott, nem tudom, hogy a védett nyilvánítást ezt meg tudják-e csinálni ezen a módon. Mert azért bármire rámutatni, hogy védett, és onnantól kezdve akkor. Mi kéne a a... A... Nem, nyilván nem. De hogy azért, hogy egy bármely szobor azt tudja mondani ebben az esetben a a minisztérium, hogy védetté nyilvánítja, nem Mért biztos, nem? hogy ez eljárási szempontból. Oké, okay, én értem, csak utána ne átmegyünk oda, hogy a jogon túli világról beszélünk, mert egyikünk se lesz. Valaki fellépett már ellen. A, nem tudom, hát nyilván a kerületnek kell. Tehát ezt a kerületi önkormányzattal kell megkérdezni. Um, ugye, ami a az örökség, világörökség részét illeti, van, ami tartozéka, van, ami nem tartozéka, ugye a pázmánynak az új kampusza ott a magyar rádió bontása, a szintén szimbolika. Milyen szempontból? Azért elég valóságosnak tűnik. E, hát a múlt eltörlése. Ezt értem, van benne egy ilyen, ugye ezt a projektet szintén nem mi kezdeményeztük, tehát, hogy ezt a kormány e, hajtja végre, tiltakozások ellenére. E, van ennek ahogy mondja, egy szimbolikus része, meg van a valóság része, amit egyébként ennek kapcsán a bontással együtt történik, és a ott lakók látod, nem szimbolika szempontból, hanem valóság szempontjából nyugtalanok, hogy milyen lesz a környék, innen tökézve ide legfőképpen, hogy a bontás során nem sérülnek az épületek. E, ami a Tündérhegy épület bontását illeti, amit megakadályozott átmenetleg vagy tartósan a tizenkettelék követ, arról van véleménye, arról az eseményről. Nem, nem ismerem ilyen mértékben, azt láttam a hírekben, hogy ők megtálták azt a jogi eszközt, amivel a bontást megakadályozták. Én minden esetre um, Érdeklődéssel figyelem ennek a szobornak a történetét, ha másért nem, mert ott lakom, meg a származásomnál fogva is azért van affinitásom az iránt, hogy mi történik ilyen emlékművekkel, amelyeknek a szimbolikája nagyon sajátságos, és azt láttam, és csak utalnék arra, hogy innen egy másik helyre megy, ahol a műsorözető kipát is hord, hogy se az emi, sem a mazsik, hisz, ahogy láttam, nem tiltakozott a védett nyilvánítás ellen. Lehet, hogy ezt megteszik a mai napsalán, azért viszonylag friss ért, de nem tudom. Te nem Értem, vannak események, ahol a frissesség az 24 órán belüli, tehát hogyha az embernek ráütnek a a kezére, elást szobor, akkor 48 órán múlva felszólalni, az már szimbolikus jelentőségű. Jó, akkor erről ennyit. Farkaséti temetőben rend van? Melyik része? Hát, a lucki Nem tudok abba Nem tudok abból a, a új e helyzetet. Nem fontosság is arrend. a rend. Ami a budapesti infót illet. Igen. És tudom, hogy ezeket a döntéseket nem ön hozza, legfebb konzultatív Igen. módon ott van. Az az ön véleménye szerint, Kóser, hogy helyén való. Kóser töröm vagy áthúzva, vagy mellette, így, hogy azt ahhoz kössék, hogy a kormányinfóra minden e, sajtórgánomat meghívjanak, hát ez nevetséges, ez méltatlan. De, ez méltatlan, ez így helyes. Ez, Ez egy politikai faktus, egy tájékoztatási kötelezettség. De a tájékoztatási kötelezettségnek eleget teszünk. Ez egy politikai termék, amit a Fidesz folyamatosan gyárt ebben a történetben. Budapest infót az előző városvezetés, konkrétan Tarrós István azért hozta létre, hogy Lázár Jánosnak a kormányinfójára reagálhasson két hetente. E, rendben van ő döntése, volt is, hogy úgy mondjam, szórakoztatási értéke, meg tájékoztatási értéke is. A főpolgármester folyamatosan ad interjúkat, sajtótájékoztatókat, a megafontól a MediaWorks különböző sajtótermékén át levadászták őt az utcán, meg is áll nekik, interjút is ad nekik. E én is a közgyűlés előtt sajtótegazatot, háttérbeszélgetést tartok, mint hogy megtartottam most is. Állunk rendelkezésre a sajtónak. A Fidesz építette egy politikai terméket, hogy az SMS-be írjuk be azt, hogy a főpolgármesternek kötelezettsége ö, talán két hetente, egyszer, egy órán keresztül, kétszer, egy percben válaszolni minden sajtóterméknek. És Egyébként én tökéletesen értem az igényüket, ezeket teljesítjük is, még talán túl is, de egyébként azért az nonszensz, hogy ők pedig a kormányinfóra nem engedtek be azokat a sajtóterméketek, akik nekik nem voltak kedvesek, ilyen volt például a magyar hang, és ezt jelenleg is ezt csinálják. Úgyhogy... Ebben a dologban azt gondolom, hogy pont ez a helyes döntés, amit ö, hoztunk, hogyha a Fidesznek ennyire fontos, egyébként jelzem, ha Fidesznek ennyire fontos az antikorrupciós szoba is, ez A, a vette ki az antikorrupciós ö, szobát, ö, ugyanis Hajjá, ö, ugye... megcsináljuk. De itt van a tízes pont. Gulyás Gergely Kristóf javasolta főjegyzői jegyzék 23-as pont az antikorrupciós szoba felállítását, amit egyébként érdemes lenne elmagyarázni, mert szerintem többen nem értik, hogy az micsoda. A javaslatot támogatom. Azt támogatja, ezt meg nem. Nem, azt is támogatjuk. Azzal a feltétel, hogy egyébként az nem szerepel. Antikorup Ugye arról szó, hogy legyen antikorrupció szoba Legy. parlamentben is. Legyen, sőt, ne csak a parlamentben. Én nem szerepel ez. Ne csak a parlamentben legyen. Minden minisztériumban és minden kormányzatban. Oké, hátt, rendben én van, én de amíg a, az, a Budapest infónál benne van, hogy. Akkor ezt megfontoljuk, hogy lehet, hogy akkor ehhez kötjük az antikorrupció szobát. És de szóval hogyha először törvény nem lesz. Rendben van, de akkor ez Hiány. Még lehet módosítani. törvény. Rendben van, csak a gondos gazdaság szerint. Szerintem ahogy abban az esetben, hogyha majd a bármelyik kormányzati intézményben van Értem, de itt nem szerepel ez. Még egyszer mondom, akkor megfontjuk, még érdem. lehet ezt módosítójavaslattal kezelni. Nyilván megfontjuk. Szerintem a ez tényleg nonszenzis, és, és felhasználható. Azt írják, hogy egy a fiatal mondta, jó, tehát ez fontos dolog. A feltételhez kötés, megértettem. Tehát, hogy ezt, um, de mindazok számára, akiknek halványilag őzők nincs, Mi ez az, az antikorrupció szoba? Én tudom. Egy olyan helyiséget hoznánk létre minden egyes fővárosi tulajdonú intézményben és cégnél, meg nyilván a Fővárosi Önkormányzat hivatalába is, ahova bárki bemehet budapestiként, közérdekű adatokat megismerhet, kikérhet, ott azokat megnézheti, Erről szól az antikorrupció szóval. Könyörgöm, hát újságíróknál is előfordul, hogy hetekbe kerül, vagy nem tudom, napokba kerül még rá, azokat az iratokat megtalálják. Be fog menni eh, XY-on, azt mondja, hogy kéri a nem tudom milyen iratok, hogy, de tebe el lehet lehetetleníteni egy... Ebbe igyekszünk felkészülni, hogy ne lesen el Tehát nyilván, hogyha egy konkrét szerződés az könnyen elérhető, azért most is a szerződéseink, legalábbis a fővárosi önkormányzatnak a szerződései, azok anonimizált formában elérhetőek a honlapon. Hogyha valaki ennél mélyebb, akkor nem tudom, egy konkrét teljesítés igazolást, akkor nyilván az az egyszerűbb, hogyha ezt jelzés, akkor az korrupciós szobába, hogyha kívánják, akkor ezt meg tudja személyesen is tekinteni. Mint elmondta Zsoltot ez el, sodorta mellőlem az élet, pontosabban mondva a szavazók döntése, nem tettek, ne, nem lett belőle újpesti polgármester, de ő most biztos kifejezetten örülne annak, hogy természetesnek tartom azt az igényt írja karácsony Gergely főpolgármester, egy hosszabb idő állja rendelkezésre az előterjesztések megismerésére, ezért javaslom, hogy a napiret kiküldésének rendes ülések esetén hét nappal az ülős tervezett időpontja előtt kerüljön sor. Erre mi nem kerül sor hamarabb? Ugye azért egy más önkormányzat volt, azért egy gyakorlottabb képviselők voltak, tehát internetán volt, is gyakorlottabb képviselő Ezzel volt. Mi ezt fogásoltam. azt a rendet alkalmaztuk, amit korábban is. Most új közgyűlés van új képviselőkkel, nagyon új képviselőkkel, akik azt kérték, és egyébként ezt most SMS-től függetlenül már most is így csináltuk, hogy próbáljuk meg minél előbb kiküldeni az előterjesztéseket, hogy legyen több idők Ez diplomatikus válasz volt. Azt árulja el nekem, hogy az mit jelent, hogy mivel a keleti polgármesterek imbár nem tagjai a törvény erejénél fogva a közülésnek, igen, ez tiszta, Fontosnak tartom, így Karácsony Gergely, hogy mind a munkaterfhez tehessenek javaslatot, ebből következően pedig tanácskozási joggal részt vehessenek a közgyűlés ülésén. Ez mi? Melyik része nem világos? Mi az, hogy tanácskozási joggal? Ez hát felszólalhat. Az ugye kívánja, és azt gondolja, hogy az ő azt a napi rendjéhez ő szeretne hozzászólni, ami logikusan mondjuk az ő kerületét érinti, akkor ezzel részt vehetne. Ezt kérték a polgármesterő? Meg ezt a helyesnek, mert ugye tényleg nem ülnek ott a polgármesterek, mert néhány polgármester ül csak, ők ebben a szempontból, hogy azt is mondhatnák, hogy elünt élveznek, miközben továbbra is 23 kerületből áll főváros, és akár egy utca elnevezés, vagy egy közteleti döntés kapcsán, vagy bármilyen olyan ö, ügyben, ami adott keretet hatányozatban érinti azt szerintem az racionális, hogy ők ö, részesednek az ülésen Miért a főpolgármester? Ezt külön néztem, ezek mindig fontosak, hogy milyen igék szerepelnek benne. Túl nagy jelentőséget tulajdonosít neki, szerintem, de igen. Az eddigi sorsom a magyar médiában azt mutatta, hogy én ezekben ritkán szoktam tévedni. Ezek fontosak ezek a szavak. Miért tányolom azt a képviselő igényt, hogy számos eddig, ebben van egy ilyen, egy ilyen királyi attitűd. A főpolgármestere átolázott hatáskör bizottság gyakoroljon, és akkor ugye itt arról van szó, hogy 25 eddig a főpolgármestere, vagy a főjegyzőre hatást hatáskör át a körrel rendelkező bizottságokhoz, és a közgyűléshez. Erről talán már a múlt héten is volt szó. Hosszabban, igen. Azért ez nem csak mennyiség. De azért nagyon sok úgy van, tehát miért még azt gondolná bárki is, hogy a minden jogkör a főpolgármesternél volt, vagy a főjegyzőnél. Ez nem erről van szó, csak egy példát, ad, mondjak a, mondjuk a könyvtárnak, Szabó Ervin könyvtárházirendjének az elfogadása, az bizottsági, hatáskör, bizottsági hatáskörbe legyen, vagy a az előtt úgy módosítottuk, hogy ez főpolgármestéribe került, nem releváns üdöntő ezért csináljuk úgy, hogyha bizottság, frakciók szeretnék, akkor természetesen. Értem, azért azt önnek, hogyha beszélgetünk, már pedig még beszélgetni szoktunk, azért azt mindig figyelembe kell venni, hogy egy külső szem gyakran felszínes és nem hozzáértő, de találhat olyan elemet, amit egyébként a bent lévő, éppen a bent létnek a logikájából a fakadóan nem feltétlenül lát. Ezt most, hogyha definiálná a kérdést, akkor ez hasznos lehet. Nem, mert nem beszéltem. Én értem, hogy olyan buborékról beszél, de hogy ennek az ügy kapcsán mi a Én Ezt általában mondtam. Tehát ez, ez, ez minden esetben nagyon szép zakója van. Ezt még nem láttam. Voltam már benne, köszönöm. Nem emlékszem rá. De ebben nem akartam elterelni a figyelmét. Visszatérő kritika volt az előző ciklus működéssel kapcsán a főpolgármesteri tanácsadók nagy száma félértesből vagy kampánycélból fakad, ezzel együtt azt javaslom, hogy eddigi 46 főről 15 főre csökkenjen. Hiszen egyébként a főpagánstenek helyettesek száma is csökkent nullára, tehát az ő stábjukba is voltak uh, tanácsadók ebből, ugye ezeket együtt uh, kellett összeszámítani, uh, úgyhogy mi azt uh, javasoljuk, hogy akkor ez legyen 15, akkor radikálisat vágjunk. De akkor... Mi a helyzet főpolgármester helyettessel kapcsolatban? Mint a múlt héten ugyanazt tudom mondani, tehát ebben a tekintetben nincs változás, napi renden nem fog szerepelni a jövő szerdai közgyűlésen. Hol van a réteis a végé? Hosszan nyúlik, ez még biztosan, majd meglátjuk. Ez nem akadályozza az alkotmányos működést? Nem. Azért erre el mondani ezt a példát, hogy 2019. októberében voltak az önkormányzati választások. Nagy konizzen, konizzen, is Igen, már befejezni. És, és most éppen Pécsen. És ]ig. márciusban uh, lett uh, alpolgármester, akkor, amikor a Covid miatt megkaptak teljesen. Kö... Azt nem mondom, hogyha nem jön el, akkor én felvált völök mind a két helyen, és befejezem azokat a mondatokat. De erre a akkor tudna válaszolni a Devecseri példával, ami 2015-ben okay. volt, vagy 16. ban úgyhogy ezt is. De most ezt is megérdeztem. Um, hogyan tekint ön az őrszággyűlés előtt fekvő polgármesteri illetmény emelésére irányuló törvényjavaslatra? Egy beszélgetés során Navrasis Tibor, akivel ugye minden héten beszélgetek, akár csak önnel, csak ez egy régebbi történet, ezt kvázi úgy mesélte, szintén egy ilyen, mint amit ugyan már méltányoljon a főváros és minden önkormányzat. Ez itt most minek tekinthető? Hát ugye a polgármestereknek a fizetését, azt a a törvényhozó állapítja meg. Ez ugye úgy van, hogy megállapítja a főpolgármesterét, és ahhoz százalékos mértékben határozza meg a kerületi polgármesterekét, a megyei városokért, és utána ez egy, talán egy sávozásos rendszer volt településméretből adódóan. És most arra tett javaslatot a nem konzultálva egyébként, de most mindegy is a dologban a parlamentnek, hogy a polgármesteri fizetéseket, ami, ha jól emlékszem, 2021 óta nem emelkedtek, azokat rendezik, és egy automatizmust építenek be, ami az átlagbérhez köti ezeknek a változását. Ő, mint főigazgató, az ön is emelkedni fog? Nem, ebből biztosan. Ebből következően biztosan nem. Tehát lehet, hogy főpolgármester helyettesként jobban járt volna anyagilag? Ez könnyen lehet, de nem ezt néztem a dolgokba. Ezt én értem, hogy de nem ér, ezt kérdeztem. Igen. Um, és aztán pontokba szedve, további, ugye ezek mind a jövő heti 30-ai, ez például hogy ez szintén az alakuló közgyűlésen szóvá lett téve, hogy a szerda és a péntek egymáshoz való viszonya, én csak néztem, mint nem tudom ki a moziban. Én is, de igen, a, ugye, olyan szoktam mondani, hogy vannak fontos és nem fontos kérdések, Fontosan. ez ez fontosnak, ez biztos, hogy nem az. Szerintem, amikor megkérdezte valakit, hogy a, mik a fontos ügyek a következő közgyűlésen, akkor nem mondtam a szervezet és működési szabályzatot, amire csodálkozva rákérdezett, és mondtam neki, hogy ha most lemegyünk az utcára és a játszótéren, vagy bárhol a köztetem, megkérdezzük az embereket, hogy érdekli -e őket a főváros SMS-e, akkor, hogyha valaki. Be, azt mondja, hogy érdekli, egészen bizony, hogy érdekli ez egészen biztos, hogy a Az antikorrupciós szoba se érdekli, a főváros... De ez nem is önálló előterjesztés, nem ezt a része. Tehát az embereket az utcán, a fővárossal kapcsolatban egészen más kérdések foglalkoztatják. Hát, erről van szó. Például foglalkoztatja, és akkor látja, sütba dobom a hívjáratoknak a ritkítás. Ez például foglalkoztatja. Aki ők. például abban kiismeri magát abban a dzsungelben, hogy ki, mind, ki, mikor, milyen javaslatot tett és vont vissza, beleértve a MÁV vezérigazgatóját, Lázár János minisztert, vitézi Dávidot, és egyáltalán... Még vitézi nincs nincsen javaslatételi joga, mindegy, én ezt nem értem, a hív, nem a fővánosnál a igen, de e, ennek a kommunikációs terjéről beszélek, de legyünk akkor pontosak, amit ön mond. E, nézhetjük persze onnan is, hogy most éppen úgy tűnik e, október 24-én, hogy a járatokat nem ritkítják, de e, ez például mennyire van gránikban vésve? Hogy nem ritkítják é. a járatokat? Hát abban a szempontból, hogy menetrend nem változik, abból a van vésve. Abból, hogy a valóságban ki tud elnyi állítani a Máfhév, azt nyilván nem tudjuk, reméljük, hogy ki tud, de hát ebbe a szempontból meg nincs gányba vésve, ezért aggodalom van bennünk. Tehát ez az ugyanaz, mintha azt mondanánk, hogy nem a mostani menetrendjét meghagyjuk még a 4-es-6-os villamosnak. Csak éppen nem jár annyiszor, mert De nincsen bizonyos. Most nem arról van szó, hogy ez munkalassítási sztrájk. ez nem arról szól, hogy magas a fizetést akarnának. Eszközhiány. Hanem eszközhiány, illetőleg az eszközöknek az állapota. Hát ugye a kettő együtt ugyanazt. Sinek lenne. szerelvények, motorkocsik. Igazából a járművek, hiszen a, hogyha a sinek nem lennének rendben, akkor ugye a, alapvetően nem tudna járni rajta semmi. De, De a motorkocsiknak az átlag életkoráról borzasztó számok borzasztó számok de ez arról van szó ebben a történetben, hogy fel kellett volna újítani, vagy újakat kellett volna vásárolni hévszerelvényekből. Ez a közbeszerzés nem indult el, forrás lett volna rá, hiszen az Európai Uniós források között kitárgyalva volt van, de nem indította el 2022-ben se a beszerzéseket a kormány 23-ben és 24-ben és egyébként hát most már egyre inkább az fenyeget, hogy még így, ha most elindulnánk, akkor 29-re se érnének oda. Tehát azért ez nem dobozos termék. Tehát nem olyan, hogy valaki bemegy a szalomba, és levesz két eh, mint a polcról, átiratja a műszakiát, és elmegy vele eh, kihajt vele. Hiszen nyilván ezeket le kell eh, gyártani. Egyébként okay. jelen pillanatban a, az a Európában... abban segítsen nekem, hogy valójában miben segített volna az... Most nézzük onnan arról, aki ezt a javaslatot eredetileg tette teljesen mindegy, hogy főosztályvezető volt-e, de amikor végül is ezt elhangzott, vagy leírták, a ritkítás az miért lett volna a tulajdonos számára kedvező? Tehát az állam számára. Valójában a kérdés arra irányul, hogy mintette túl magát az állam, amikor azt mondta, hogy minden marad? Hát ezt tőlük kell megkérdezni, nyilván elkezdték megnézni, hogy hogyan tudnak mozgásképes szerelvényeket előállítani, vagy olyanokat megjavítani, amiket eddig kivonták a forgalomból, és lehet, hogy most arra jutottak, hogy ezt képesek megoldani, de nem tudom. Egy abba... mögött egy tevékenység van, ez nem egy administratív döntés. Volt. Nagyon reméljük, hogy tevékenység van mögötte, hiszen nyilván olyan járművet nem engednek ki, ami nem üzembiztonságos. A kérdés valójában erre irányul. Hát ezért a mindig a legvégén van egy ember, aki aláírja most képletesen ott a papírt, amivel ki kell engedni a járművet. Ő neki komoly felelőssége van ebben a történetben, sőt, igazából neki van a felelőssége ebben a történetben. Úgyhogy ha ő hogy ez a jármű műszaki szempontból alkalmas erre látni a nem fogja kiengedni, akkor bármit is gondolunk mi is, meg bármit is gondol a minisztérium is. Én azt remélem, Mondom, ezt nyilván a minisztérium tudja megmondani, meg a MÁV, azt remélem, hogy találtak arra megoldást, hogy a járműveiknek a üzemképességét, javítását, ezt meg tudják oldani, és ezzel fenntartják tartani a jelenlegi menetrendet. Ezt remélem, és bizom benne, hogy nem cáfol rá azzal, hogy akkor ugyan járnak annyian, amennyien, de kevesebb kocsival például. Műtézi Dávid javasolt a főjegyzői jegyzék 21-es pont, hogy a budapesti párbeszéd lebonyolítására csak a közgyűlés döntése alapján kerülhessen sor. Állásponton szerint a közvetlen megválasztott polgármesternek joga van arra, hogy párbeszédet folytasson a budapestiekkel elutasítva. Az egyik napirendi pont az éppen a beszámoló az előző lakógyűlés eredményeiről szándékszik -e a főváros Bármilyen ügyben lakógyűlést tartanak a közeljövőben. Ebben a pillanatban nincs ilyen tervünk, de ezt föntartanánk, azt a jogot, hogy a főpagánstennek legyen lehetősége arra, hogy összeretne lakógyűlést, akkor ezt kezdeményezhesse és egyet indíthasson. Erre vonatkozó javaslat arra szolgál, hogy tulajdonképpen ezt elvonják, nem tulajdonképpen az egész egyetemet, mert elvonják tőle ezt a jogot, és csak a fővárosi közgyűlés döntés alapján lehessen ilyet indítani. Mi ebben azt, hogy a jelenlegi státuszkó rendben van, és ezt kellene. Alkomozni nyilván ez egy vita lesz, ami kinyílhat a közgyűlésen. Ugye azt nem fejeztük be, hogy az alakulés pénteken volt, de ez most innentől kezdve továbbra is szel, de lesz független, hogy ez egy fontos vagy fontos talán kérdés. De az alakulés azért volt pénteken, mert az volt az első alkalom, amire össze lehetett hívni. Tehát október 1- -e, és én lépett hivatalba az új közgyűlés, akkor lettek a tagok, közülési tagok, és ahhoz képest három napon belül nem lehetett közgyűlést összeívni, és miután az fontos volt, hogy mutassuk, hogy a közgyűlés működik, hiszen működik, és bizottságok vannak, bizottsági ülések is vannak, közgyűlés is lesz, napi rendeket tárgyal, tehát ebből következően fontos volt, hogy a lehető leghamarabbi időpontra, ez az október 4 péntek volt. Miután nincsen új SMS, ezért a régi SMS alapján a rendes közgyűlés a hónap utolsó szerdája, ezért lesz most október 30-án szerdán a közgyűlés. Mi ebben készek vagyunk ezen változtatni, ami a Közös tagjének megfelel, ugye ebben elhangzott a pénteket tartsuk fent, elhangzott a szerdát tartsuk fent, könnyen lehet, hogy hétfő is el fog hangzani még a vita során, mert bennünk nincsen preferenciánk olyan megoldás legyen, ami a többségnek elfogadható születette e alkotmánybírósági döntés a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban? Mert azt lehetett tudni, hogy ülés volt, de ennek az eredményéről én nem értesültem. Mi sem értesültünk róla, hogy ez nem a bírósági tárgyás hagyományos értelemben, tehát nincs ott a képviselőnk, jogi képviselőnk, aki ezt végig tudja hallgatni. A, úgy látom, az alkotmánybíróság ebben nem hízezett még határozatot, legalábbis nem hozta nyilvánosságra. Um, ugye egy szó van arról is, hogy hogyan alakul itt ez a Navracis Light, ezt nem egészen értettem pontosan, ugye ez elhangzott ezen a háttérbeszélgetésen. Ez micsoda? Ugye ez a. Ez a Igen, két, ugye három verzió van, az a három verzió lehet. Egyébként, ugye csak a, a, a múltkorival kapcsolatban, ez 2025-ben bevezették, mert megjósolja. A pénzügyminisztérium és megelőlegezi azt az összeget a költségvetés, amennyiben ők úgy látják, hogy mennyi lesz majd a 2024-es növekmény. Hogy ez a de, meglátjuk, hogy mi lesz a vége, hogy még azért zavaros. Tehát azért azt látom, hogy elég nagy ellenállás van a polgármesterek részéről, nem csak a mi részünkről, hanem fideszes polgármesterek részéről is a javaslattal szemben. Hiszen ahol bevállalták, hogy akugyárat létesítenek, azoknak most tulajdonképpen ezt az előnyét viszi eléppen az állam és teszi bele egy olyan kasztába, amiről majd nem ők fognak dönteni. Tehát ugye arról szól a javaslat, hogy vagy marad a jelenlegi státuszkó, azaz az iparűzési adó növekszik, és egyébként a jelenlegi státuszkó szempontjából marad a jelenlegi szolidatási hozzárlás mértéke. Van a extrém verzió, hogy az iparűzési adó növekményt elvonja a településektől a kormány, és egyébként még növeli is a szolidatási hozzárlást. Ez ugye a főváros esetében azt jelenti, hogy nominálisan csökken a pénzünk, ami éves bevételként tudunk elkölteni. Tehát ezért ez egy nem kis érvágás az eddigiek mellett. És van a Navras is Light, ami azt mondja, hogy növekszik az iparűzési adó, de ezt elvonják. Viszont befagyasztják a szolidaritási hozzájárulást. Erről én még nem is hallottam. Tehát, van e ilyen verzió is az asztalom, meg ez logi logikai szempontból tud ilyen verzió is lenni. A szolidaritási hozzájárulás az, az. az egyetlen, nem tud még hozzányúlni a Navracs is, hiszen az nem az ő jogkörébe van, de ezt majd holnap meg tőle. tőle. Jogszabály. Tehát, értem, értem. Azt mondja a, a törvényhozó, hogy okay. azt mondja, hogy a, a, a szolidaritási hozzájárulás mértéke az annyi, mint 2020 négy évben volt, akkor ezzel befagyasztotta, akkor csak az iparul adó van, és akkor ennek a szép lehet. Nem azt mondom, hogy ez a döntés, de, de hogy, hogy ez még, de ez fogható, elfogadható, mert ez is azt jelenti, az hogy úgy, elveszi értem, a pénz. Visszaélek azzal a lehetőséggel, mind a kettőjük el tartom a kapcsolatot. Én beszoktam tartani az ígéretemet, 8 óra van, kikísérem. Köszönöm szépen. kis türelmet kérek, és aztán hívjuk fel Magyarulást. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, ügyvezető igazgató! És köszönöm szépen a rendelkezésre állás, meg kérek egy fényképet, meg a támogatott tartalom feltüntetését. Ezt te nem látod, mert nem vagy itt? Igen. Nem beugratós kérdés, és olyan mértékben, amilyen mértékben gondolsz róla beszélni, nemrég. Egy műparendezvényen, amely az Akvárium clubban volt, az Estrőszed, de Najbajten énekese a politikai kijelentést, vagy a aktuál politikai kijelentésre ragadtatta magát. Van-e a Magyar Zeneházának házának arra nézve protokolja hogy zenész egyébként mi az, amit megengedhet magának, mi az, amit nem engedhet meg magának, mi az, ami szóvá tesz az intézmény, mi az, amit egyébként a jövőbeni terveiben foganatosít, hogyha egyébként a zenész Hát a koraregeli órára, ahol a tekintettel hadd fogalmazok úgy, nem viselkedett jól, de nyilvánvalóan nem erről van szó, szóval hiszen ez a zenész oldaláról, a művészi szabadság részéről, az intézmény oldaláról pedig adott esetben politikai lojalitás lehet, abból adódóan, hogy költségvetési pénzből él, és ebben kvázi, vagy nem kvázi, satúban érzi magát az intézmény vezetősége, nem... Nem a Fidesz melletti kiállássalról beszélek, hogy itt most tegyél egy hűségnyilatkozatot, mint hogy az ellenkezőjéről sem, hanem azt kérdezem tőled, ha tetszik ongeneral, ha tetszik nem ongeneral, e, erről neked van-e véleményed, illetőleg az intézmény rendelkezik-e ezzel kapcsolatos protokollal? Hú, hát tulajdonképpen ezt uh, nyomdakészen mondtad el, és meg is lehetne jelentetni. Egyébként <haz> meg is jelent nálunk, meg is jelenik a szabályzatunkban, tehát, hogy itt alá kell írni a nálunk szereplő művészeknek egy, uh, egy rendet, uh, ami hát bizonyos dolgokat nem tesz uh, lehetővé. Mi kínosan ügyelünk arra... Ezt ő írja alá, vagy a menedzsment? Ezt hát a menedzsment írja alá. És van benne szankció is való. Hát ebben olyan szankciót ezt megköveteljük, tehát a legtöbb esetben egyébként biztosítást kell hozni, most ugye most ez, ez nem a politikai része, vagy a, a, a szellemi része a dolognak, de, de általában megköveteljük azt, hogy, hogy legyen biztosítása ennek a koncertnek, és az együttestek, tehát a bármi kárt csinálnak, akkor... És ez ég, a kár kategóriájába tartozik? Na most ez nem akár... Na az az érdekes, hogy, hogy legalábbis az én tudom, szerint a nem három éves fennállásunk alatt olyan probléma, hogy valaki politikai dologra ragadtatta volna el magát. Talán, talán egyszer volt egy ilyen surlódás, amikor, megmondom őszintén, hogy nem is engedtük a koncertet megvalósulni, de az egy teljesen egyértelmű dolog volt. De egyébként, konkrétan inkább... elmondható, vagy inkább mellőznéd? Hát inkább mellőzni, nem emlékszem, nem, ne nem egy március én lett volna a tervezett holc, mert egyébként nagyon a jegyéjében, egy közönséges menetetősről Vissza kell, hogy hívjuk, mert a hangod az közben uh, ilyen szellemszintre szellem változott. Kis türelmet Itt vagyok. Mennyiben része egyébként Itt most szem. a Zene házától függetlenül az élőben vagyunk, úgyhogy nem kell Igen. még egyszerben mutatkozni, hogy. Tehát, hogy mit gondolsz a művészi szabadságról a tekintetben egyébként a zeneházától független, Magyarországtól független nől, ahol sportolók is éltek ezzel, független attól, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak ezzel kapcsolatban mi volt a véleménye, mit gondolsz arról, hogyha a művész egyébként aktuál politikai kérdésekben, koncert elett, alatt, után kifejti a véleményét közönség előtt, mert fontosnak tartja. Nem... Hogy is mondjam, nem De azt is kérdezhetem tőled, hogy ez igen. a történelemben hogyan volt régen? Hát azért, voltak, voltak esetek, amikor, amikor valaki fölemelte a szavát. De inkább nem is a szavát emelte föl, hanem mondjuk a távolmaradásával tüntetett. Tehát az, hogy mondjuk egy Toszkanini a hitleri Németországban nem vezényelt, hogy a Bruno Walter, most ilyen nagy, régi nagy karmestereket mondjak, az, az, azok ugye állásfoglalások voltak, mint a Thomas Mann is, és a többiek ki a szegény Riach-Trost éppen ezért marasztalták el, és keserítették meg az utolsó tíz esztendejét, hogy ő nem emigrált nem emelte fel a szavát, hanem írta szépen az operáit Gármiská Párten kirkenben, ott a síparadicsomban, akkor még azért nem volt akkor a síparadicsom, de hát egy gyönyörű helyen, és tulajdonképpen nem nagyon törődött azzal, hogy mi van körülötte, a lényeg az volt, hogy az ő zenéjét szeressék, és, és mutassák be. Szóval, hogy ilyen, ilyen dolgok természetesen voltak, én egy koncertet nem tartok arra alkalmas helynek, hogy ott valaki politika milyen stétmenteket fogalmazzon meg, és nem is nagyon értem meg ilyet. Érdekes, például a zeneházában nekünk ilyen problémánk egy esetet leszámítva nem volt. Tehát inkább, inkább olyasmi volt, de most nem tényleg itt indiszkét lenni, hogy valaki mondjuk le akarta túlni a nadrágját. Egy könyvzenei eseményről van szó, és ezt előre be is jelentette, és akkor a szerkesztőink előtt Erélyesen léptek fel, hogy, hogy ezt ne tegye. Egyébként egy, egy híres magyar színész és egyben zenészről van szó. Most nem mondom, hogy neve. Tehát, tehát ilyen dolgok vannak, tehát azért, azért a, az én határaink határain belül <gül> szeretnénk mozogni mindenképpen. Végülis ez net a zenez az nem, nem egy, egy, egy politikai fórum, hogy így mondjam. Ettől függetlenül, bocsánat, még azért azt hozzátenném, hogy a művésznek a szabadságát azt én maximálisan tiszteletben tartom és tartanám. Tehát, hogy most egy művész mit nyilatkozik, aztán egy ilyen-olyan újságban, az, az az ő szívejoga. Vegyünk sorozatokat, amelyek indultak, illetve indulnak a zeneházában. Kezdjük mindjárt Bata Andrással. Ugye október 10-én volt egy szubjektív, és november 26-án és 19-én lesz. Ahogy látom, ezek teltházas események, mert nem lehet rájuk jegyet kapni. Igen, van egy, ö, egy kis közönségem, hál' Istennek. Hát ez egy kis terembe megy, az előadóteremből valamit. Mi lesz a téma 26-án és 19-én, a virtuózok hát, a, világa? Igen, és ez, ez azért történt most, mert a múltkori sorozatom is a... Kiállításhoz, az aktuális időszaki kiállításhoz kapcsolódott akkor a dívához. Most pedig, amire nagyon büszke vagyok, a Cifra Györgyről, lesz még róla szó. Egy emlékkiállítás, és Miután Cifra a 20. század valóban egyik legnagyobb virtóza volt a szónak a legnemesebb, legjobb értelmében. Tehát arra gondoltam, hogy egy kicsit körbejárni ennek a virtózok, a fogalmát, a tehetség, honnan jön ez, Isteni adomány, lángelmék, virtózok mi a különbség között. 26-án miről leszünk novemberben? Hát miután az elsőnél ott a, a magáról cifráról és Lisztről és erről a 19. századi szellemű virtuózításról, most egy kicsit visszamennék az időbe, megnézném, hogy például a középkorban volt-e virtuóz, vagy a, a reneszázban volt, vagy mit, kik voltak a, a, a virtuózok, és hát aztán persze Bachban csúcsosodnak ki, aki minden szempontból virtuóz volt. A virtuóznak az általad való fordítása az mi? Hát egy olyan, olyan művész, aki, aki szinte átlan ember számára szinte felfoghatatlan képességekkel és tudással és kisugázással szólaltatja meg a hangszerét vagy a, vagy a hangját, tehát egy, egy, egy egész különleges. Amikor előadás. te egy ilyen előadást tartasz, akkor előtte rendezed a gondolataidat, vagy hozzá is olvasol? Uh, Na, a kérdés arra készülős. vonatkozik, hogy Igen. akkor, amikor megnyilvánulsz, akkor valójában te az illetőről már 95%-ban felkészült vagy, és csak rendszerezni Igen. kell, vagy, vagy ugyanúgy készülni kell egy ilyen előadásra, amit a fialának a beszélget a kész, kész, Én egy készülős típus vagyok, 42 évig tanítottam, és az utolsó pillanat minden órámra komolyan készültem, még olyan dolgoknál is, amiket mondjuk 15-20-szor, 30-szor tanítottam, mert hogy egyrészt kell frissíteni, az embernek másrészt mindig jut eszébe még valami, vagy, vagy kap egy olyan újabb mint amit hozzátesz. Tehát, tehát én nagyon fölkészülök, és utána úgymond eljátszom az, de ez, ez nem egy játék, hanem inkább ez úgy az egy nyíliségből fakad, mint hogyha én azt ott kvázi rögtönözni. Ami de... a november 5-én nyíló kiállítást illeti a zene, szabadság, a fókuszában, a cifra, a györgy szongora művésszer, és ami az aulában lesz, ez azt jelenti egy Ébként, hogy ez egy ingyenes kiállítás lesz, mondván, egy eddig tudtam, az aulában nem kellett fizetni, van, az ember oda bemegy. Így van, így van, most, most sem kell, ugye ez a kiállítás, ez ebben nagyon erősen benne van a Magyar Zeneháza, már csak azért is, mert az egyik kurátora. Ez te vagy. Az én vagyok, a másik Balázs János, aki ugye a Cifra Fesztiválnak az alapítója, és mondjuk De ami azt jelenti, e... hogy fókuszában van Cifra György, ez azt jelenti, hogy nem csak róla szól. Az az érdekes, hogy igen, fókuszában cifragyögy, és nagyon sok minden, ami, ami őt körülveszi. Tehát kezdve a, a 20. század magyar történelmének fontos fejezeteiről, a régi pesti világból, hiszen ő bárzongorista is volt, megért az, az összes történelmi fordulatot méghozzá, hogy a saját bőrén elég tragikus módon megtapasztalva azt, a, a, a művészetéről is szó van, a kortársairól is szó van, többi nagy zongorista. A Szent is szó Tehát egy, egy, amilyen kicsi a kiállítás, a kb. 100 négyzetméteren elfér. Egyébként egy posztra érdekes látványal találkozik majd a látogató, ugyanis egy, egy hatalmas zongrát kell elképzelni, ami öt részre van vágva, bontva, és ezek a részek, ezek kis pavilonok. És ott aztán van videó, van érintőképernyő, el lehet olvasni dolgokat a pavilon falán, és hát főleg az ő elképesztő felvételeit hallgathatjuk is, meg láthatjuk is. Hát ez téged nagyon fog a BBC 60-as évek elén, amikor ő már nagy világsztár volt, ugye kiment 56-ban, dissidált vagy emigrált, és pillanatokon belül robbanásszerűen a világ egyik legnagyobb klasszikus zenészeként tartották számon, és a BBC 60 évek elején zseniális felvételeket készített vele, a stúdiófelvételeket, úgyhogy ez aranyáron szereztük be a jogokat, meg kell mondom őszintén, de megéri, mert ciflának mert tényleg a fénykorából legjobb felvételét halljuk, és látjuk őt, ahogy ő zongorázott. Más sorozat van, egy magyar album sorozat a klubkönyvtárban, amelyet Horváth Gergely tart, amely nemrég kezdődött, és további előadások lesznek. Igen, és a Brody-val lesz a, a, a következő, hogyha jól emlékszem, akkor a 30-án. Szerintem a Brody volt, és aztán volt, ő volt, ő volt az első, Igen. és aztán a Vitár is Iván Balla lesz, és lesznek még, terveznek mainstream pop előadókat jövőre. Igen. 21-én egy... volt. A Magyar Zeneháza programjáról kikérdezni nem foglalk, úgyhogy arra kérlek, hogy emiatt elnézést, ne, ne igen. Nem minden, nem minden van a fejeben nem is voltam itt Pester, úgyhogy valószínűleg itt ezért. Van egy másik El, sorozat, az In Paris sorozat Szövegész Zene, amelyben december 11-én azért lesz különleges, az esemény, mert egyébként Bodor Ádám olyan nagyon gyakran nem szokott pódium beszélgetést vállalni, de, de 11-én 19 órától szövegész zene, Bodorádám szövegei lépnek párba a Porteleki Áron dobos és Márkos Albert Cselista zenével. a szövegeket Szíkszai Rémus szimbólűvész olvassa föl, és Láng író költővel beszélget, aki a végén a közönség kérdésére is válaszol, már nem Láng hanem Bodorádám. Igen, ezek nagyon jók. A, a, én emlékszem, amikor a Parti Nagy Lajos volt ö, vendég és muzsikusokkal, és, és nagyon érdekes volt. Ugye nekünk ez, a, ez az összművészet, tehát hogy a zene, irodalom, a képzővészet a másik oldalon, tehát hogy a dolgok egymásra hatása és a, egymásra való kapcsolata, az, az nagyon érdekes. én, én is nézegettem, így a, a, a műsort. Ugye, az a grotesk, hogy ö, még egy picit nem tudom, hogy nem hogy nem tudtam hogy mikor De nem nem hogy kicsit atrakulott ez, hogy mi a 15 hónappal előre tervezünk, tehát az ember néha, néha jobban tudja, hogy mi lesz egy év múlva, mint mi lesz holnap után, mert, mert nagyon sok, sok a, a program, sok az ötlet, és ott hát van egy ilyen jó értelemben lévő buzgása zeneházában, most már inkább azon vagyunk, hogy hogy tudjuk magunkat megzabolázni egy kicsit. De visszatérve olyasmit nem akarsz kérdezni, hogy, hogy van ez a jövő zenészei, sorozat, ami, ami a zeneiskoláknak, iskoláknak, ugye itt ez egy általános dolog, hogy zenei iskoláknak a fogadása, tehát lehet pályázni, és a zeneiskolások iskolások, a gyerekek magyarán mondva, ott bemutatkozhatnak, vagy az aulában nyáronak, a szabadtéri színpadon ez is érdekes, mert hát az utazó, úgynevezett utazó foglalkozásaink, ami, amire nagyon büszkék vagyunk, mert ez azt jelenti, hogy, hogy öt alkalom, abban négy alkalom valahol vidéken, lehet olyan helyen, ahonnan nem olyan egyszerű följönni a zeneházában semmilyen szempontból, szociális szempontból sem, meg távolság szempontjából sem, és akkor a mi úgymond zenepedagógusaink, az ottani tanárokkal karöltve tartják meg az órákot, és az ötödik alkalommal fölhozzuk a gyerekeket, és ők ott bemutathatják azt, ami négy alkalommal történt. Tehát egy dalnak, egy ismerdalnak az szövegét megcsinálják a saját életükre vonatkoztatva. Én, én ezt, én ezt borgasztó jónak tartom, azt, ami zenei ismeretterjesztő csoportunk találta ki, és, és fejlesztette, ö, mert hogy a zeneházának ez a kicsugázása, ez, ez most már a város téged határain túl is Megtörtént. Hát, mint hogy egyébként vannak pályázati felhívások is, mint amilyen például a Csikszerda Egyesület és a Magyar Zeneháza közös rendezvénye, ez a nyolcadik alkalommal megrendezésre kelő kórusok téli éjszakája, ez Igen. ugye egy februári esemény, ez szintén odév van még, mint ahogy egyébként a Magyar Zeneháza felhívása összművészeti produkció bemutatására is, tehát amikor azt mondod, hogy ilyenekről nem beszélünk, de ilyenekről is beszélünk. Igen, ez, ezek nagyon fontosak, és nyilván ezek nem olyanok, hogy valaki mondjuk megnézőbb szombat este, hova menjek, és akkor rábök arra, hogy a, most hallgassuk meg a 18-i kerületi zeneiskolának a, a gyerkőceit, viszont viszont van egy állandó fluktuáció a, a, a zeneházában, tehát az aula az, az, az majdnem mindig tele van, és az emberek jönnek, mennek, és, és mindig találkoznak valami, de hát most majd, ha a cifra kiállítás megnyílik, akkor, akkor azért az szerintem vonzerő lesz, mert egy különleges élmény. És akkor nézzük a közeljövő programjait. Ugye ez egy meglehetősen gazdag hét. Most az október 21-ével kezdődő hétről beszélek. Ugye egyrészt ugye ez egy élő adás most éppen, de amikor felköl a Youtube-ra, akkor beborostjánozódik, és időt válik. Október 25-én Kurt Rosenwinkel Next Step, és október 26-án szintén fél nyolc szorai kezdettel Kim Gordon. Igen, ő, ő, ő, róla az én kollégáim, akik persze sokkal többet tudnak a a meg popzenérő, ezt egy történelmi eseménynek tekintik, hogy a házában ő, ő megjelenik. És én egy nagy Sonic Hughes rajongó vagyok, és Törsten Moore, akivel amikor összevészett, akkor ugye akkor a Sonic Hughes is feloszlott, de belehallgattam a zenei anyagba, így aztán engem nélkülözni fognak kénytelenek, de gondolom, hogy nem is én volna a főszereplő, és nagy valószínűséggel ez a koncert is telt fog menni. A Sonic Youth egy egészen fantasztikus zenekar volt. Igen, és hát nem el, el, majd még kicsit van lehet, hogy addig még beszélgetünk a a Malkovics, John Malkovics. A, a John Malkovicsra még ki akartam térni, de még október 26-ánál tartunk csak. Igen, igen, igen. Ugye a Rod Modella, a Techno egyik nagy innovátor, aki a Deep Core nevű legendás formációjával látogat november elsején, szintén fél-nyolc órakor a a zeneházában és november 16-án Máv szimfonikusok Fülöp Márk Vuk előadása. A Máv szimfonikusok ilyenkor teljes személyzette vagy egy csökkentett, egy redukált együttműködés? Csökkentett, mert azért a mi színpadunk nagyon nagy zenekarral nem alkalmas, de azért egy 40-50 főt az simán euh, tudunk formálni. Ha szabad, még, még egy érdekesség, amit most picit átugrottunk, hogy indult egy sorozat a szombat délelőtti családi programok, tehát magyarán hova vigyük a gyereket, ahol kiváló pop zenekarok játszanak gyerekeknek, és olyanok is, akik az ember nem is gondolná, hogy, hogy gyerekeknek. Most a belga majd még van később következik, csak ezt azért mondom, itt extrém példát, hogy a belgát az ember nem kifejezetten gyermeknek szokta tekinteni, és most viszont másodikán, ez november másodikán lesz, ez a, ez a Random Trip, meg Kuka MC, és ez egy nagyon érdekes társaság fogja szórakoztatni a gyerekeket. Én már az unokáimnak le is foglaltam, mert könyörögött a család, hogy erre mindenképpen el akarnak jönni. Ha már itt tartunk, akkor akkor műfajlag ide tartozik, de a szezonja véget ért, hogyan működtek a Magyar Zeneház a szabadtéri Azok nagyon jól, nagyon jól működtek. Ugye ezek zömében végén. ingyenesek voltak a időre való tekintettel valószínűleg nagy látogatot, akkor Igen. Még, még akkor is, amikor hát, hogy ez a rettenetes meleg volt, és még augusztus 20-án a tűzi előtt volt a Molnár-Leventének egy ilyen nagyon szép, hát erősen zaftosan magyar koncertje, de abszolút őszintén és, és meghatóan csinálta érdekes, egy-egy interjú szerzetessel együtt, ami megint csak érdekessége volt. Na és a lényeg az, hogy a, gyakorlatilag a tűzi ott ültek az emberek, legalább 400 és és, és hallgatták a koncertet. De más, más dolgok is. Jó, jó hely az a liget, és, és jó helyen van az a, a zeneháza. A John Malko és Anasztázia Tjerenkova est végül is, a, ugye ez három est, ebből korábban már kettő megtelt, úgyhogy azt kérdezem, amikor egyébként erről beszélgettünk, a harmadik estre még vannak jegyek? Ön, én úgy tudom, hogy, hogy már nincs semeikre, Egyébként úgy tudom, hogy négyest van, pontosan van délutáni, meg, meg esti, vagy lehet, hogy csak a negyedikről szól. De lehet, hogy van Én, én háromra tő, Igen. De igen de de a, jobban a, Az az szény, hogy egy, egy, egyik pillanatról a másikra én picit skeptikus voltam, de ez csak a kicsi hitűség miatt, mert hogy, hogy ezekkel a jegyárakkal azért nem annyira ócsóak a, a jegyek, hogy négyszer vagy háromszor meg tudjuk-e a termet, hát mit kiderült, hogy, hogy azonnal, azonnal elkeltek. Tehát ő, hát azt tudjuk. Itt a zeneházat hát, találta Malkovisra, vagy a talált találta zeneházára? A Malkovis talált a zeneházára, volt ez a érdekes. Bécsben rendezett opera, a nagy zenera, a Jongó opera, és Bécsben rendezett operát, és átjött Budapestre azon a hétvégén egy kicsit. És ő, ő kérte, vagy valaki elhozta őt, nem tudjuk ott a, a környezetében, de egyszer csak, egyszer csak megjelent a, a, a zeneháza. Hát jól bejelentették, hogy meg fog jelenni, csak a Horn Marci barátom, mert volt valami más ö, mítingen éppen a kéter el, és a Marcinak volt ez a szerencséje hogy körbevezethette a, a mestert, és néhány héttel, két héttel később csak írta a Marcinak egy e-mailt, egy e hogy őnek itt hogy lenne egy jó kis programja ide a, a zeneházában. El volt ragadtatva, és, és, és tudom, ő jelentkezett, úgyhogy ez, ez, ennek van egy bája szerintem, és hát nagy örömmel várjuk. Hát. Van-e jelentősége, működben feltételezem, hogy van, hogy a magyar zeneháza felkerül a nemzetközi térképre? volna jelentősége mindenképpen. Én hát az, irányom, hogy a John Markovics estek ehhez jelentősen hozzá tudnának járulni. Igen, igen, igen, igen, és ez, ezek azok ezek fontos dolgok, mert mert a produkcióknak a, a cseréje, vagy az idehozatala miatt is, meg, meg amiatt is, hogy hát van bennünk egy ilyen hiúság, hogy, hogy amit mi most itt csinálunk, de tényleg nevet nagy képviségnek, mert nem, nem, nem én rajta múlik ez a dolog, hanem, hanem sokapon meg az egész csapaton, az, az, az szerintem egyedülálló. Tehát a, a világon nem nagyon tudnék mondani még egy intézmény, ami komplex módon terjeszti a kultúrát, és ennyiféle stílusban büffal majd összefüggjenek egymással, és így tovább. ilyen gyönyörű helye lenne. Úgyhogy én már többször mondtam, hogy, hogy ezt úgymond el kéne adni, és olyan szóval idézőjelben mondom, mert ugye állami a, a, a dolog, de hogy, hogy ezt ilyen franchise meg lehetne csinálni jó néhány helyen a, a világban, zeneházakat létrehozni, úgyhogy milyen szép hírnöke lenne ez a kultúrának, és hát végsősor a békének is. A keretes szerkezet a múlt heti beszélgetésünk után hogyan sikerült halmi előadás? Hát az egy csoda hely, az egy, az egy szent hely, én azt, azt imádom a szószoros érzelvében. A, kisett bennünket egy, egy, sőt két szerzetes barátunk, akik, hogyha az ember nem volt elég szakszerű a, a, a, az, az épület és a, a műemléki jellegeknek a magyarázatával, meg hát a, a teológiai oldalával, akkor, akkor segítettek. Miklós Erika a saját életéből példákat. Elkezdtük a templomnak a kapujánál, és akkor lementünk a, a, a padokhoz, a, a, az első térbe, az altemplomba, ami a, csönnek, a Én őszintén nem is tudtam, hogy a Stefánia, aki a Rudolf trónörökösnek volt a, a felesége, mm. és a, a, a második férje, ők ott nyugszanak a, a, az altemplomban, a Pannonhalmán. Szóval én is úgy dolgokat is tudtam meg, és hát az a fény, aki egyszer, Pannonhalmán, és az UnIX ablakot, azt a nagy kerek ablakot látta, ahol, ahol jön be a fény, homályos, egészen különleges fény. Szóval ott az emberben azért úgy, úgy vissza, vissza a levegő, az, az egy kicsit benszorul, és a szív az, az elkezd dobogni. És aztán például megtudtam azt, hogy a, a teremtés könyvében már szerepel az Onix, tehát az Onix, mint kő, már a paradicsomban is, szerepelt. Szóval, ez, ez én is olyan dolgokat tudtam meg, ami, ami nagyszerű volt. Volt 50 embert, ez érdekelte ez, tehát egy, egy, egy, egy nagy csapat, utána sz, szörpölgettük, hörpölgettük a, a panonalmi szörpöket. Na szóval, aki, aki, o, o, aki egy kicsit pihent, szóval, hogy is mondjam, rekreálni akarja a szellemét, az mindlegább egy napra el oda. Köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen! Szia! Minden jót, szia, szia! Bata András, hallották, Magyar ezen ház igazgató támogatott tartalmat láttak. Döröpont, kukac,